Karin, det är fredag eftermiddag. Det är ny vecka. Det är snart lov, men inte riktigt, riktigt än. Det är en vecka kvar. Man kan ta på det nästan om man är lagd åt det hållet. Mm. Jag känner mig inte att jag har ett stort behov av faktiskt i sportlov. Det är under bara 19 dagar in på den här terminen så jag känner att jag har egentligen energi att köpa på lite. Men jag ska inte klaga. Ledighet till ledighet. Vi säger tack och bock för det. Men vill du veta något roligt, Jakob? Jag, mm. jag sa ju till dig att jag hade så jäkla mycket att göra och var jätteupprörd över att jag hade så mycket deadlines. Just det, deadlines. du är här dagen. var du väldigt så svår att prata med? Ja, ja och tyckte att jag hade så jäkla många deadlines på fredag så jag kommer inte att hinna tänka ens. Eh, när jag kom till jobbet idag så var det några som upplyste mig om att ja, deadlinesen är fredag vecka 6. Och jag bara, ja, mm, det är fredag vecka 5 idag Karin. Har jag... jag har alltså suttit och jobbat Rätt hårt eh, Helt onödant, jag hade en hel vecka till på mig eh... Nej, Det blir synd bra Då har du massa extra till nästa vecka Så är det någon som vill ha extra hjälp nästa vecka Någon som hoppar in och tar lite läselever Eller liksom vickar någon lektion Eller så, då bara skriver lite till Karin På olika sociala medier så kommer hon Helt gratis och tar hon kan hämta kaffe, hon kan sköta fika veckan, ta någon rastvärd om du vill hänga med till fotbollsplanen. Absolut. Det är bara att välja så kommer du. Nu känns det känns vi erbjuder på podden. Mm. Eh, denna veckan utan en extra kostnad för att Karin har jobbat in lite extra. Mm. Och det vore ju fintusan om man någon gång i livet innan man går i pension fick möjlighet att liksom, vet, checka ut lite tidigare. Nej, nej, nej, nej. Du <laughs> fyller på med uppgifter innan Karin. Du sköter staten och den. Tack snälla för detta, jag blir så himla glad. Äh, Nej, men jag... Jag men jag tänker på det, jag kommer ihåg eh, det klippet med någon eh, liten barn i förskoleålder som ser helt bekymrad ut. Och som pratar om att liksom, varför ska man bara gå i skolan och högstadiet och gymnasiet och jobba och jobba och aldrig vara i fred en enda stund. Kommer <här> du ihåg det, klippet? Det är lite den, den viben <här> som jag känner lite här någonstans. Du trodde att du hittade hittat en lucka. Nej, Nej. det har du inte gjort. Nej, jag... jag nej, jag, jag ger upp. Eh, hur ser din fred ut? Känner du, är det fortfarande filmfestival-vibe på dig, Jacob? Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Och, och jag har funderat mycket på kulturen och politiken. Det har varit svårt att inte lägga, inte lägga sig att inte liksom ha sådana här reflektioner och tankar. Dels när det har blivit ett sådant enormt ståhej kring kulturministern och kulturpolitiken och liksom mm. vad som kommer ska Jag visste inte att det fanns en statlig filmmedrening på gång mm -hmm. förrän förra fredagen. När eh, eh, hon har in med Vinny det och bli blev här. Vad säger det här om den kommande filmutredningen? Och jag säger, va? Vilken filmutredning? Men nu är jag plötsligt insatt att det händer ganska alltså mycket där. Mm. Eh, det här är inte en kulturpodd. Och gudarna ska veta att det finns nog med poddar som pratar om kultur. <laughs> som kan det bättre än vad vi gör. Eh, en grej som jag lärde mig veckan. Som jag bara tänker så här, För att vara lite smartare i diskussioner och debatter som man har. Och som man för. Mm. Så ska man veta så här, Jämfört med andra europeiska länder. Så har Sverige bland de lägsta nivåerna av statligt finansierad kultur. I hela Europa. Inte den allra lägsta, men bland de lägsta. Oj. Så när man pratar om att liksom eh, feta katter inom liksom, eh, i filmindustrin inom kultureliten ska liksom sluta få allting serverat för sig och så. Det är inte jämförelsevis med andra europeiska länder på det sättet att liksom vi slösar med massa skattepengar. Sen kan man ju fundera på själv, var, en, var går gränsen? <laughs> liksom, mm. Vissa skulle nog föredra att vi gick noll statliga kronor till kultur och tycker att det är lagom. Men liksom för alla människor som letar gråskalor ska man ändå veta om att det, det, det, är, det är inte som att det har varit liksom sötebrödsdagar som nu har kommit till en enda. Liksom. Utan det får man säga se vart det landar. Mm. Dels det, och dels tycker jag det är väldigt intressant samtidigt som allt det här händer att, och som världen pågår som den gör, att filmförståndaren har temat liksom olydighet. Mm. Att liksom creative expression och creative freedom är liksom ett sätt att, att använda sin olydighet och sin sätt att vara liksom självständig från mm. statlig kontroll. Mm. Det tror jag är tilltalat väldigt många människor som eh, nu sitter framför kontra och liksom myser gott åt en kulturminister som säger till kulturarbetare att säga jag är inte er bästa vän. Så. Mm. Att egentligen tror jag, man att förenas i den gemensamma så här, inte kanske misstanken, men liksom oviljan att gå någon annans ärenden utan att man liksom konst och kultur ska vara fri. Och det är viktigt att det är så. Mm. Eh, så. Jag tycker att jag har sett en större bredd av filmer i år än vad jag sett förut. Jag tycker att det är större liksom så här: eh, kanske inte att de är nödvändigtvis bättre, men liksom, det är mer så här: angeläget för de som skapar det på något sätt. Så. Mm. Det är mindre mys och mer liksom skarpt på något sätt. Ja, men så är det ju. Samtidigt så är jag lite slående att det är otroligt lite svensk film på festivalen ja. i år. Nästan ingen alls. För det finns väl lite svensk film i år. Det är mm. det som är också en del av poängen. Ja. Eh, och det där skapar ju... Eh, vi, vi ser ju det i hela samhället när det kommer till eh, elever som väljer estetiska program. det är jättesvårt att få eh, elever att liksom kunna... Läsa estetiska program, det, det, kräver, det, det blir svårare och svårare att göra sig an i lägen. Samtidigt som det finns vissa som till exempel rektorn för Handelshögskolan i Stockholm som... Är Belyser verkligen att utan kultur och kulturella uttryck så vore liksom inte man en så duktig eh, jurist eller ekonom mm. eller vad det nu är man vill vara. Det kräver att man också bearbetar den samtid man lever i genom kulturens ögon. Och det där hoppas jag blir resultatet av våra nya läroplan G25 att bildningsaspekten slår igenom. Men det är tufft i en tid där allt, alltså där samhället kallar all kultur snömos hela tiden. Mm. Så det, det, det är en lång väg. Vi har svårt att få elever att söka estetiska program. Det tycker jag är sorgligt. För det är viktiga saker. <laughs> mm. Vi lärare har gjort en stor granskning av skolverket som de kallar för fluffverket. Alltså att det bara är en massa fluff och så är det en ganska så skarp kritik från eh, otroligt många håll. Från lärarhåll, från rektorshåll, från forskarhåll eh, och så. Eh, jag var inte då medveten om att jag själv hade bidragit till <skratt> den här granskningen. Eh, utan jag var tydligen med i, och hade uttalat mig och om då, eh, de här digitala nationella proven och dess eh, katastrofer för, för skolan. Men, men eh, alltså Skolverket får kritik på att, eh, att eh, det har alltså, vissa saker inom. Eh, eh, Skolans verksamhet är inte vetenskapligt förankrad utan snarare bidrar till elevers misslyckande. Skolmyndigheterna ska inte sprida myter såklart. Men det menar Linnea Linkvist att Skolverket gör. Och även Joakim Malmström då, som är Skolverkets general. Eh, direktör säger själv, väldigt ärligt att eh, vi behöver bli bättre. Det krävs mm. att vi omstrukturerar, eh, Men också att skolmyndigheterna har övergivit oss lärare och eh, så vidare och så vidare. Så det finns ganska många saker i den här granskningen som, som liksom mm. som, som visar på att, att att Skolverket har problem. Och det där har ju vi vetat länge, tänker jag. Att mm. Skolverket är en bekymmersam verksamhet. Men jag tänker att det också spelar roll. I det långa... Alltså att det är farligt när vi får ett skolverk som vi inte orkar lyssna mm. på. Eller vad tänker du om det, Jakob? Alltså när vi inte orkar bry oss om. Ja, ah, men det är bara Skolverket som säger. ha. ha, ha. Alltså att man rycker på axlarna mot skolverket. Men ju... jag förstår inte vad skolverket ska vara. Det känns som att liksom när jag blev lärare då hade vi myndigheten för skolutveckling som var liksom mm. en grej. Skolverket var mer så här: här är regler att förhålla sig till. Mm. Eh, så, sen så är det med skolinspektionen som är så här: se till att folk följer regler. Liksom Gud bad cop någonstans. Men jag tycker att skolverket har tappat sin profil. Jag vet inte riktigt vad det ska fylla för funktion. Jag önskar att det fanns en tydligare sådär. Jag har rektorer från till typ Finland pratar eller från Norge pratar eller så. Och de beskriver liksom uppe i lite departement de kommer fram med det här och den här skrivelsen. Och sen så är det liksom så bra och så relevant att det, då finns den på alla skolor. Mm. Det känns inte som att skolverket fyller den funktionen. Det känns som att de är för dåliga på att kommunicera, på att ta plats, på att alltså, välja sitt eget uppdrag på att liksom göra det de ska göra på det sättet. För det ska vara så. Nu är det in i januari då en, två månader sedan som liksom de här läslisterna kom, bara som ett exempel. Mm. Jag vet fortfarande massa lärare som är svenska lärare som inte har en aning om att de finns. Mm. För att det är så otroligt liksom, så här långt bort från, från verksamheten. Det skulle ju vara liksom det kan inte vara så himla komplicerat. Även om vi är dubbelt så svårare som man i den säger så, är det, så här, det kan inte vara det som gör att liksom, skolverket är så långt ifrån lärarna att de är inte är relevanta när... Man som lärare ska liksom leta efter artikeln till sin undervisning när man som utvecklingsledare ska leta efter liksom material för fortbildningar eller för liksom sängningsdagar eller kompetensutvecklingsplaner. Och så Skolverket är liksom inte naturligtvis en resurs. Men lärarliften och matriarliften och så, de resurserna är nog det enda från skolverket som egentligen lever i skolans vardag, tror jag. Om man ska veta det. Mm. Resten är så, om de gör en djupgående Nu finns det sex timmar om det här och det här. Du kan lära dem bla bla bla. Ingen kommer någonsin använda det. För det var en myndighet som är 800 personer som liksom serverar två miljoner människor jag slår vara dem att ingen av dem har mer än liksom tusen visningar, förstår du? Mm. För att det, det är en sån otroligt liksom, tandlös och meningslös organisation för de själva har skapat sig den positionen. Mm. Det, det är min känsla av, av varför Skolverket är liksom i den krisen de är i och, och varför de jag förstår mycket väl om de hamnar snett i, i vad de håller på med för att det är, inte liksom, det är inte rätt personer, det är inte rätt uppdrag, det är inte rätt ledning, det är inte rätt liksom roll de har, det är inte rätt förväntningar. Det är för få, för få människor som förväntar sig tillräckligt bra grejer av dem, för att liksom det ska finnas någon sorts faktagranskning. Och då blir det bara det här högerhönsen som liksom strappar runt. Kommer går många förstående jag träffa undervisningsrådet från Skolverket. Mm. Det var som att det var liksom tusen matte no från Västsverige mm. som satt på en konferensanläggning i centrala Göteborg vid järntaget Och så kom de kom in och berätta om LGR 11, ja! den nya läroplanen. Ja! Och det var liksom superstjärnor som bara, nu kommer de och berättar svaret. Och det var sist jag såg Skolverket ta plats. Sen är det som ett gått gott, eh, 14 år. Mm. Och jag vet inte riktigt vad de människorna har jobbat med sen dess. <laughs> Nej men jag, jag träffade ju Skolverket nu inför G25 när, de, när vi fick ropa ihop. Det här är ju hemskt men det är helt sant. Vi, vi var på en konferens, vi ska ju få in G25 ut i hösten. Som jag i och för sig tycker, alltså den har ju fått jättemycket kritik. Men det jag har sett känns ändå som att det finns, alltså det finns ju problem såklart. I, I att gå från, alltså att modellera om kurser till, till ämnen och, samt, och samtidigt som de har liksom, ja det är inte helt och hållet, det håller inte hela vägen. Men det, det, det ändå känns ändå som en rimlig väg att gå. Mm. Men då sitter vi på en sån konferens som är... Alla är inte på, på det sättet inbjudna den här gången som vi var inför mm. eh, G, G11 eller LGR11. Utan nu får man då söka och försöka komma med på den här konferensen. Vilket vi då gjorde ganska många från våran skola. Men då, säger, då står en av de här utbildarna där och ropar i avslutet. Ja, till, till syne och sist så kommer vi tillbaka till det här att eh, det är det som vi alla brinner för för vad brinner vi för ropar hon som står längst fram och vi tittar lite på varandra ja <laughs> vad brinner vi för och då är det tanken att vi ska ropa tillbaka i någon slags sån här gospelkör eleverna och så ska hon ropa vad brinner vi <laughs> och jag bara känner att det kan inte vara så att vi är på en seriös konferens om vårat arbetsverktyg och vi ska stå och ropa. Vad brinner ni för? Eleverna! På riktigt! Det är ju inte seriöst. Oh, det är ju bara, det, det blir ju liksom sådär som så man känner att kanon? Eller som eleverna säger, jag cringear. Jag vill dö. Jag vill inte vara med. Jag vill gå hem. Jag brinner inte alls för eleverna. Jag vill göra mitt jobb. Och jag vill göra det jättebra. Mm. Så är det ju jag, jag vill inte hålla på och brinna för några elever Då brinner man ju upp Det har jag ingen tid med, jag har ingen lust Det är bara tömtigt, sluta, vara tyst Så vill jag ju säga då Men man behöver inte liksom inte brinna för elever men, men är, det så här, är det det vi behöver påminna om Är det det som vi behöver för <laughs> Är det statliga peppmyndigheten De är ute och peppar folk dit, dit, dit. Nästa vecka kommer de med kaffebröd till fyra olika skolor i här <laughs> typ i härjedaren Vad fan, alltså det ger Nej Nej det, det finns ju ett argument för att säga att lägga ner elevhälsan, lägga ner du vet. Det där. Mm. Kanske borde man argumentera för att lägga ner skolverket. Mm. Och låta något annat komma fram istället. Ja någonting måste göras och framförallt så måste vi också komma fram till, och det tror jag är ett problem i hela. Den pedagogiska akademin i Sverige. Att vi måste kunna lära oss och se skillnad på vad är liksom belagt? Vad är ett rön som vi faktiskt vill implementera i skolan? Vad är det som liksom ska ut? Och det är klart att det är ett problem att vi har en miljard olika huvudmän som ska stå fristående och att vi ska målstyra och sådär. Det skapar ju det här problemet också. Men på Ja, det de vet ju att man kan ju få artiklar på skolverket.se från lite varstans. Nu var detta ett rön som de har skrivit en artikel om. Men man gör liksom ingen skillnad på det här är verkligen, verkligen det du behöver kunna. Och det här är ett rön som vi läste om på kafferasten. Det är ju oerhört svårt att se Ett så... jättetydligt exempel skulle kunna vara så varje gång man gör om lärarutbildningen i det förbannade landet. Alltså ungefär var tionde år. Om mm. man säger, här är en nyliste på saker som alla lärare ska lära sig. Mm. Istället för att vänta på att liksom de här första lärarna ska ta, gå ut, ta examen, ta vidare i och att alla andra lärare, inklusive de som gick ut förra året, ska henna gå i pension innan det är fullt liksom genomförbart. Varför inte se till att skolverket kompletterar de matcher och fått uppdrag av att här, här finns färdiga moduler för er som vill liksom läsa i kapp det ni har missat. Är det att liksom, ha, nu ska man prata om kommunikationsvetenskap, nu är det en grej som ska finnas inskrivet i alla delar av lärarutbildningen för det är så himla viktigt att man gör det mm. och då kanske det är så att de ska ta fram ett professionsprogram för lärare som är, eller för liksom skolor mm. som har såhär, vi två studiedagar för att göra minimum, vi fyra för att göra, gå in för det mm. och vi gick åtta dagar för att verkligen, verkligen bli bra på det mm. och här är liksom färre upplägg, färre filmer, färre diskussionsunderlag det är bara copy-paste, kör rätt upp och ner eh, så Ja, och, och, men, då, men det bygger ju på att man är på något sätt har bestämt sig. Och då kan mm. man inte målstyra en skola och en skolorganisation. Utan då mm. måste man ju ta ansvar för skolorganisationen. Men Eh, som eh, Skolverket svarar när det kommer till DNP i alla sina svar, det rektor som bestämmer, så är det väl rektor eller huvudman som bestämmer också hur vi styr skolan. Vilket då i slutändan... Jo, men de blir inte obligatoriskt, men de började kunna ta fram material som är så här, varsågod, ät om du vill. med? <går> det har inte varit så himla komplicerat. Eh, det känns som att de har missat sin mål ja. en ganska lång tid tillbaka och hade någon annan än en statlig myndighet varit så dålig på att träffa sitt mål under så lång tid så är det man ju att vad fan har ni på med? Är det inte dags att byta? Mm. Det känns som att det, vi har tittat om strukturerna i, i just relation till Skolverket men det kanske borde finnas. Eller så. Ja, men tänk om Skolverket hade varit förbundskatt i fotboll. <laughs> De hade fått sparken för länge sedan. Jag vet inte om fotboll. Jag, jag vet inte allt, allt om fotboll. <laughs> men ja, förbundskaptenen måste vinna sina matcher. Annars får de inte vara med. Man måste alltså träffa ja, det är så? Hur många matcher får man förlora som för förbundskapten innan man får sparka? Ja, I Sverige är ganska många då. Men, men, men när man liksom inte kommer till VM och EM. Då får man gå. Det hände annan Andersson. Då fick jag en gå. Aha. Var det det som honom? Ja. Det var han som gällde att promenera till jobbet. Ja, nej, jag vet inte mer om honom. Jag vet ingenting om hans... Det här han som... podden tog en farlig väg ut nu när vi började prata <laughs> fotboll. Karin, vi ska gå vidare. Vi ska prata eh, ordning och reda. ska vi prata om. Ja. Det är ändå fredag eftermiddag. Pengar på fredag. Det var inte det vi fick pengar. Eh, så här Eh, staten har en ny utredning som de har presenterat <laughs> resultatet från. Så det är det vi behöver. Hur många eh, utredningar har de gjort nu, den här nya regeringen? Eller eh, den många? Många vi har jag gjort. Det, eh, det här är bättre förutsättningar för trygghet och studier i skolan. Betänkande av utredningen om stärkt trygghet och studier i skolan. Det känns som vi har haft den ganska många gånger. Men okej, vad kommer du fram till? I omgångar, säger du på det sättet så. <laughs> eh, nej det är eh, utbildningsdirektör eh, och ilmansutredaren Happy Hilmas dotter Arendvall som har jobbat med det här sedan 2023. Och det, mm. så, vad kan man göra då för att liksom få bättre studier och vad det som behöver hända? Och helt ärligt det blev en seriös grundfråga egentligen. Eh, så, vad är det liksom som vi behöver göra för att få till bättre studier och för att nå de här eleverna som liksom agerar ut på ett annat sätt och så? Mm. Om du bara snabbt fick säga, vad är det som behövs? Vad, ge mig denna topp tre grejer, vad är det som behövs? Eh, jag tror att man behöver... Eh, snabbt har Tilltro. Det för alltså, tilltro, ja. tilltro, till, eh, tilltro till elevens förmåga, men också tilltro att eleven tror på skolan. Att de känner att de har en möjlighet att... Eh, att eh, klara saker att de känner att det de, de är, de är liksom deras plats på något sätt mm. jag tror att eh, man behöver eh, se till att skolan blir relevant för alla elever mm. eh, och jag tror jag tror det räcker där man ska kunna ta plats i skolan och att skolan ska vara relevant det är två grejer som jag känner man behöver jag skulle vilja lägga till kanske det som för tror att alla människor skulle säga, eh, mer tid mm. Mer resurser. Alltså, liksom, ja. Hade man haft färre elever att byta när de har sprungit långsammare, hade haft mer tid att liksom, ja, ja. finnas bland dem så att hade allting lönat ner, ner sig mycket, mycket mer. Men det man var ju det när de det är det. små. Ja, men, man kunde fånga upp små saker innan de blir stora. Man kunde prata om elever när de har små problem istället för att bara prata om dem som liksom är sekunder från att bränna ut sig totalt i alla sociala sammanhang. Mm. Det är liksom det som någonstans hade varit eh, liksom förutsättningen. Mm. Mm. Så, är det något av det som står i den större utredningen? Äh, 200% eller inte? nej! Absolut <laughs> ingenting. Om vi nej. sammanfattar bara lite grann några av förslagen då. Som man tycker att det här här var ju bra. Eh, mm -hmm. eh, om vi säger exempelvis att vi ska införa ett förväntansdokument. Som vårdnadshavare ska skriva under. Mm, okay. Ja, vi mm. på det, effektivitet Och för också på vad det kostar att införa För det är en del av, av analysen här eh, Nåll ska... kronor Eller hur, det är inte intressant mm. Vi ska ha mer skarpa skolregler Alltså vi ska byta mm. ut ordet ordningsregler Mot skolregler Kostar alltså noll kronor Jättebra Och hur effektivt kronor. är det Aha, och nej. Noll nu är det så alltså skolregler oj, oj, oj, oj, du ska inte bryta dem <laughs> Va? Det är hopplöst Uh, Lärarens ledarskap ska observeras av rektorer. <skratt> Jag vill lägga det på rektorerna igen. De ska inte bara sköta allt, de ska också observera mitt ledarskap. Det kostar alltså, också på ett lång sätt långt bra, kring. det är väl jättevärt att man har någon som kollar på det och säger, vad är det med det här? Det vet vi att observationer och liksom kollegialt samarbete <skratt> ja. är ju en bra grej. Problemet är att de flesta rektorerna har inte har råd med att ha tid med det. De har inte råd att avsätta det andra saker, även om vi tänker att här. Vi är snälla har tolkat igen att de menar biträddande rektorer, alltså de som är närmare i verksamheten. De som inte har budgetansvar, de som inte har personalansvar. Fortfarande har de inte alltid den tiden. De runt och liksom inspekterar varje lärares ledarskap. Plus att det är lite så här, fan att måla på att liksom, vi vet vem som fel det här var. Att man säger så här, ha okej men här är som börjar ut. Ja men Karin, då är nog ditt ledarskap som är dåligt. Det de kommer inte få fler lärare att be om hjälp, om man säger så. Och det här då? Och det här tror jag är lite kontroversiellt för jag tror att en del lärare tycker så att det här vore ganska skönt. Mm. Eh, utan varsel ska man nu numera kunna utvisa elever och avvisa elever från klassrum. Eh, så. Var det utan varsel? Hur menar du då? Alltså du kan inte behöva utan... säga till innan utan liksom det första du gör är att du ska få ha rätt att liksom avvisa folk. Eh, så. Det behöver inte vara någon <skratt> okay. konstig strappa. Det behöver inte finnas någon vuxen utanför. Det behöver inte finnas liksom värsta planer för tillsyn utan det är så här. Nu kan vi min fan dra härifrån. <laughs> liksom. men, men om jag säger det till en årskurs. Vadå? Han är sju år. Och så här lever de bärkörk i, i, i skolkorridoren istället. Det känns ju inte som att det blir bra. Nej. Men det hade varit härligt för lärare att ställa i rum som är den som jobbar. <laughs> och härligt, jag tror inte man ska göra det. För jag tror på riktigt så här, när man står maktlöst själv. Och inte ha en skola, inte ha en rektor, inte ha en organisation i ryggen. Det är fantastiskt att lämna lärare själv i det. Men då måste jag påminna oss att de som gör oss illa i den situationen är inte eleverna som kastar stolar, jo. Men framförallt är det de som liksom tänker: Det får du dig själv. Jag kan mm. inte bry mig mindre om liksom att det här skulle vara mitt eget ansvar. Att det skulle vara ett organisationsproblem, eller det skulle vara liksom ett kollegialt problem, eller att det skulle vara ett skärsproblem. För det får bara du som kompetent lärare hantera. Det får du räkna med. Det får du leva med. Det är det, där någonstans riktigt sveket är. Eller hur? Mm. Det är ditt dåliga, dåliga, dåliga ledarskap som har gjort att eleven eh, gör så här. Och du borde kunna bättre. Mm. No, och så är Det här egentligen är så, på pappret på alla sätt och vis en helt... För det första ett andra okay, grej som inte kommer att spela någon som mm. helst roll. Förutom att man kan säga i en vara, se kolla vi gjorde det här. Men mm. i realiteten, om det är inte ordningsregler eller skolregler Vem bryr sig? <laughs> alltså det, det är liksom eller det smörja för all slutet Det som är intressant med det är också att det är helt värdelöst Att det också är det finns den politiska liksom, dansen runt omkring Och man, alltså, mm. Nu ska vi visa liksom, allvar, nu ska vi liksom, markera att det här är fel Och en av de roliga grejerna i det är att liksom Eftersom den här borgerliga regeringen, finns det största liksom, vänster-socialistiska ledarskapet i Sverige? Jo, det är i Stockholms stad. Mm. Mm. Och då blir det så direkt så här, aha, här har vi den liksom öppenbara liksom skurken i det här systemet. Vem är allra, allra sämst på, förra veckan var Göteborg som var sämst. Vem är allra, allra sämst på att liksom hantera eh, ordning och reda? Då ligger han de upp den här presskonferensen och kollar bara, den är fantastisk. Som liksom mm. nu ska den här utredningen leda fram till att Stockholms stad ska skärpa sig och andra. Mm. Det blir mycket, mycket bättre på att göra liksom riktig verkstad av, av att arbeta mot ordningsstörningar. Som om ett namnbyte från ordningsregler till skolregler möjliggör det på något sätt. Jaha, det var det verktyget vi behövde. Vi kunde inte göra det. För du drövde om ordningsegler till regler. Nu! Nu jävlar! Nu ska skurkarna in bakom en låsebom. Liksom. Va? Men, men jag kommer ihåg när vi fick mobillådan. Den var också statligt mm. utredd. Äh, så här att. Nu får ni ha mobilerna i en låda. Som om vi inte kunde komma på det själva. Alltså det är som fruktansvärt. Fruktansvärt mot. Och det är också så att varje gång, oavsett politisk färg ska jag ju verkligen mm. säga, men varje gång man kommer med den här typen av förslag som mm. nu ska det hetas, eller det är väl en nu ska det inte heta ordningsregler utan nu ska det hetas skolregler. Det, det är ju en en åtgärd som kostar... Eller nu ska du skriva kontrakt med varje förälder. Det är ju fortfarande någonting som kostar noll kronor. Medan resurser och tid och... Alltså allt det där som kostar pengar. Det får mm. rektor lösa i mån om att han har pengar. Och det har ju aldrig rektor. Så då går det inte det. Så att alla... Det här... När Johan Persson står där och säger det här och tycker att han är duktig så vet han ju samtidigt att han har satsat exakt noll kronor. Mer än vad den här utredningen kostade och hennes lön och det är väl i sig några hundratusen som hon har haft sedan eh, den här utredningen drog igång. Men, men på det stora hela så har ju inte vi på skolorna fått de pengarna. Eh, och vi kom, alltså just jag är så jävla trött man ska alltid tänka när det kommer sådana där förslag. Vad, kom, alltså, vad, vad är det för budget som kommer med det förslaget? Finns det några pengar? Och finns det inte några pengar, nej men då är det ju bara ett politiskt eh, snömos, politiskt fluff, politiskt trans. Eh, och hela den här, den här har ju fått ganska mycket kritik, tänker jag. Mm. Eh, eller har den mottagits med någon slags glädje från skolan? Nej, det inte alls, inte alls. Jag, jag tror att det finns, alltså det, det är som så här, så, vet, semantik. Nu är man kan stänga det två veckor i för tid som tidigare en vecka. Antalet elever en gång som man kan bra avstängd så ökar som två till tre gånger per termin. Det är lite som helvlarna mm. i en helt separat utredning när man föreslår, bara på förslag, mm. att man ska sänka straffmyndighetsåldern som de har pratat om i hela mandatperioden. har de landat till ett 14 är den nya åldern man ska sänka till. Från 15 till 14. Vad va, va är det för något speciellt med just den siffran? Vad är det som mm. liksom elever säger, är, såhär, är sen jag har i fem dagar då fattar de inte ett skit av vad de har gjort fel men sen gör vi 10 i tio dagar oh, då kommer de tillbaka som fromar lamm varenda en. Vad är det du tror är annorlunda? Det är liksom det är skämt mot folk som för, för riktigt gör för göra skolan bättre. Att vi lägger pengar på att göra utredningar som inte ger oss mer än så här. Det är verkligen det jag känner. Det är skämt. Det är bara mm. dåligt. Mm. Det, nej, men det, det, jag, alltså Man blir bara trött. Man blir bara trött på att man har någonting man behöver hantera. Eh, men man vet inte hur, men man vill låta duktig. Och så blir det så här. Eh, jag Lut. tycker vi har. Det, jag, äh, men ordning och reda i skolan. Det är ju också att slå in en vidöppen dörr för att motsatsen är ju kaos i skolan. Vem fan vill ha det. Det är ju mm. inget som. Är, liksom, så att någonstans så är ju hela hela. Eh, hela grejen. Samtidigt så är det ju så att eh, det är ju inte. Vi har ju skolor där lärare får illa, där. Eh, vi, vi vet ju att lärare blir liksom får stolar på sig. Eh, så att, det är ju faktiskt så att eh, lärare. Och personer som jobbar i skolan far ju illa på riktigt. Så det är ju inte så att vi inte är i behov av att få ordning på alla de här arbetsskadorna som man får när man jobbar i skolan. Inte för att jag har varit utsatt, för det har jag verkligen inte. Men, men det finns ju de som har det. Det är ett annat problem, det får inte normaliseras. så det är liksom viktigt att lärare har verktyg att leda, liksom, även arbete med trygghet och studier och så. Att det finns verktyg att ta till när elever verkligen utmanar på det sättet. Men det är inte de här utredningarna, det är inte skollagen det kommer finnas, utan det är arbetsmiljölagen. För att alla människor är till en arbetsmiljö som är fri från våld, eller hur? Jag tycker att det är liksom självklart att då borde man granska, liksom, hur är kommuner som arbetsgivare? Hur är liksom friskoleföretag som arbetsgivare och gör de allting de ska göra. Eller det finns det en mm. kultur där man normaliserar så här, ja, men du byter på folk på jobbet men det får du leva med för att du jobbar med våldsamma elever. Mm. Så kan det vara när man jobbar i, i särskolan så kan man färda med yngre elever Exempelvis att mm. liksom, du är en sjuåring som kastar stora på dig då att du är vuxen du ska tåla det. Typ. Mm. Vilket jag säger nej det ska du inte alls göra. Det är så liksom jätteintressant mm. artikel om det apropå organisationen jag jobbar i att jag förra veckan snackade om att det, här, det vore skönt att det var lite mindre effektivt Uh, här för dem <laughs> argumentet andra hållet vi att över 4 000 anmälningar om IA-anmälningar om arbetsskador ligger fast i det digitala systemet som vi har att göra IA-anmälningar i utan att de är hanterade utan att någon har gjort någonting med dem över 4 000 bara från 2023-2024 mm. det är liksom absurd hur lite man bryr sig om medarbetarnas liksom Trygghet på jobbet då Och det här är inte om liksom är och reda skolagen och nu ska vi liksom, Stänga av folk för veckor så det kommer att bli bättre Här är något att arbetsgivaren liksom Borde ta sitt lagstärkare ansvar mm. <laughs> <laughs> <laughs> Och då Måste man ju sätta in resurser Så någonstans så spelar du ingen roll Vad Johan Persson som står och skriker Istället borde han ju säga Hörni, huvudmän Inte lärare tar ditt ledarskap Utan om huvudmännen sköter shit och mm. faktiskt är en arbetsgivare värd namnet mm. då kan vi ju börja prata att vi börjar ta de här i anmälningarna på allvar att det spelar roll om man får en stor i huvudet för idag så spelar det ju uppenbarligen ingen roll man gör en anmälan och sen får man så rycks det axlarna så är det och fan vad jobbigt att du gjorde den det är jätteallvarligt tänker jag 4 000 bara i Göteborgs kommun eller på grundskolan mm. Det är, är helt min. galet, jag vet. Det är helt helt sjukt. Helt ja. Jag vill läsa till HR-chefen i Göteborgs stad. Det här är inte bra. <laughs> <laughs> Nej, det är verkligen inte bra. Och kan man ju undra så här, vad gör HR-chefen? Alltså, ja, varför finns HR? Det är en annan fråga. Men det är en annan podd. Men <laughs> det är en annan fråga, den annan podd. Vi sparar till en annan gång. Karin, det var väl intressant att så här, ventilera lite vecka innan vi marscherar ut i vad som kanske var, under förra veckan var filmstorms Rusk så är det så här idag, ah, men det är grått det är ändå biovärder men, men man behöver inte vara orolig för att liksom riskera liv och hälsa <laughs> mellan <laughs> olika någon. Nej, vi behöver inte riskera liv och hälsa. Jag ska, eh, jag, eh, ska eh, gå hem. Jag är på jobbet fortfarande. Nej, och, eh, och samla ihop mig. Jag har ändå gjort, lämnat in alla mina betygsprognoser eh, på rätt ställe. Fast en vecka för tidigt. Eh, oh, och, eh... Måste du gå till jobbet i <laughs> nästa Jag ska jobba nästa vecka. Eh, oklart med... Jo, vi ska skriva argumenterande text på ett helt ljuvligt sätt. Ja. Vad roligt. Ja, så bra. Så, så, så bra. Jag grät till och med. Kul att gå ut i helgen. med Du, det var länge ja. sedan. Eh, ja. Karin, tack för det. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott, Hej då!